Він дивився захоплено на Шевченка. «Тарасе, любий!» – раптом вигукнув Куліш. но старшим боярином до мене. Я поставлю тебе шафером над усім панством, яке збереться на моє весілля. Хай усі знають, що вище поетичної музи нема в світі мистецтва. Хай усі знають, що кращого співака нема на всій Україні. Залюбки, друже!» «А хіба є приємніший відпочинок за весілля?» – погоджуючись, відповів Шевченко. Після весілля Куліша і Білозерської Шевченко кілька днів їздив по навколишніх хуторах і селах. Однак запрошень було так багато, що в усіх побувати не мав змоги. Він повернувся до Віктора Забіли. У дружніх розмовах поети проводили час. Шевченко чекав рішення про затвердження на посаді вчителя малювання в Київському університеті. «О, заживемо тоді, Вікторе!» – звернувся він до свого друга. «Приїдеш у Київ, побудеш серед братчиків, почуєш, що про українців та слов'ян говоримо. То хіба я не знаю усіх думок твоїх?» – казав господар, ніби й справді знав усе про гостя. «Ну, боже, й знаєш», – ухилявся Шевченко. «Ех, важко мені чекати, а в університеті не кують і не мелють. Напишу листа Костомарову, хай розпитає». Забіла сидів поруч і слухав, як Шевченко диктував сам собі. 1 лютого 1847 року. Борзна. Друже мій великий Миколаю. Я оцей досі в борзні не роблю нічогісінько, лежу собі та й у годі, у Київ страх їхати не хочеться, а треба, коли б то ви були такі трудящі й добрі, щоб розпитати в університеті, чи я утверджений при університеті, чи ні, та й напишіть до мене у славний город борзну на ім'я Віктора Миколайовича Забіли з передачею мені не сиділося Шевченкові на одному місці. Та й справи були невідкладні. Під час попередніх зупинок у добрих людей залишав він свої рукописи, де писав, там і кидав, бо не було у поета ні кола, ні двора. А зараз хотів зібрати все докупи і десь видрукувати нову книжечку. Заберу я свої рукописи Віктору Миколаєвичу та й поїду до Седнева, оголосив Шевченко. «А як прийде що від Костомарова, гукнеш мене?» Зібрав поет свої пожитки, поїхав. «З'єдналися наші серця», сказав Шевченко. «Це найкраща згадка про нашу дружбу. Її будемо відчувати завжди. Та на тобі, любий друже, ще й річ на згадку». Шевченко зняв з голови картуза і подав забілі. «Посидьмо на дорогу, разом сказали. Посиділи. Через тиждень надійшла відповідь від Костомарова. Взяв біла того листа і подався до Седнєва, до Лизогубів. «Затвердили», – зрадів Шевченко, розгорнувши листа. «Затвердили на посаді вчителя малювання університету». Радів відповіді Шевченко, радів Ізабіла. Віктор Миколаєвич жив у Седнєві більше тижня, поки його побратим закінчував розпочаті малюнки. Виїхали разом. Забіла додому. Шевченко – до Києва. Через кілька днів страшна чутка летіла по Україні. Арештували Шевченка. Шевченко проти царя. Заарештували. У будинках, де поет зупинявся, обшуки. Був трус у Лизогубів. Слідом за першою хвилею поголосом летіла друга. Заарештували Куліша, потім і третя. Заарештували Білозерського. Переляк передався й за білі. Він знищив листи Шевченка, книги з його дарчими написами і вписаними рядками, що повикидала цензура, знищив і частину своїх зошитів. Усе робив гарячково, аби під час обшуку не знайшли зайвих свідчень проти Тараса. А в цей час Шевченка вже допитували в казиматі третього відділення у Петербурзі на фонтанці 16. А між паперами вашими знаходяться вірші Чужбинського і Забіли. Першого – підбурливі, а другого – пасквільні. А хто такий Чужбинський? якщо це не псевдонім, і Забіла. Так було сформульоване 20-те запитання, на яке Шевченко відповів. Чужбинський псевдонім, прізвище його Афанасьєв Олександр, поміщик Полтавської губернії Лубенського повіту. Забіла Віктор, теж поміщик Чернігівської губернії Борзнянського повіту. 21 квітня 1847 року